Останній плід мого спустошеного раю. О вітра юності, о спогади й прозріння, В країні, де дощі й пожежі, де небо сині, Мов погляд матері моєї, ти народилася, Сузір'я Оріона, щоб вмерти в небесах В годину злету. Дамаська сталь тверда і вічна, Як невблаганний час, що нас розлучить, Дерево, як зелені вівтарі, Перед якими падаємо на коліна Та павутиння бабиного літа, Мов, символ нашого кохання І тиша замість крику птиць. Він замовк і питально подивився на мене. «Капітани, — сказав я, — ваш непересічний поетичний хист не викликає в мене щонайменшого сумніву. Вишукана форма у поєднанні з багатим внутрішнім змістом, глибоко орієнтальний ґрунт вашого світосприйманні і водночас нехтування мертвої арабської традиції, яка стала гальмом для розвитку поезії. Узявши все це під увагу, маю я змогу дуже високо оцінити ваш версифікаційний внесок у річище сучасної поезії, тобто поезії 17 століття. Вперше з такою силою в цих віршах зазвучала тема незамкненого простору, тема відносності часу і одвічних людських почуттів. Я зробив довгу паузу. Кажи далі схвильовано мовив він каже все чужинцю я слухаю але чи не здається вам капітане абсурдною та ситуація за якою ви тонка і безумовно обдарована людина мусите брати участь у найогиднішому злочині перед людством у поневоленні людини людиною як може поєднуватися у вашому серці серці поета жорстокість до невільників і любов до птахів. Чи не здається вам, що в цьому є щось трагічне і протиприродне? Дуже дивна твоя мова, чужинцю, м'яко сказав Юсуф Паша, звертаючись до мене, як до нерозумної дитини. З того, що ти сказав, бачу я, ти не розумієш, що таке мистецтво і що таке поезія, як його найідеальніший вияв. Життя і поезія – це непорівнювані речі, такі як земля і небо. У землі свої закони, у неба свої. Нам можуть ці закони не подобатись, але вони існують вічні і незрушні, Бо таким створив Аллах небо і такою землю. Вища правда і доблесть мистецтва полягають у тому, щоб створювати свої небесні світи, які не мали б нічого спільного з цією проклятою реальністю, що оточує нас, в якій однаково важко жити і тобі, і мені, він легко і зневажливо ворухнув рукою. І подумай чужинцю, як звеличує людину та прекрасна мить. Божественного натхнення, коли боягус починає писати вірші про мужність, негідник і зрадник про чесність, раб про свободу, а дурень про мудрість і обачність. Ти ж намагаєшся поєднати справи земні і справи небесні. З якої землі ти, єси? хто навчив тебе такого погляду на поезію? Я з української землі прийшов з міста Ярополя, сказав я. А навчила мене саме так розуміти світ, вся історія мого народу. Цій ж митій погляд дівчини. Обпалив мене, здається, вперше вона глянула на мене сполоханими очима. Довго і чорно зорила вона, не хотіла щось сказати, та стрималася. Що ж сказав Юсуф Паша, і якась тінь перебігла по його обличчю, а в тоні його я вловив невдоволення. «Іди, працюй, невірний, тільки праця допоможе тобі позбутися твоїх помилкових поглядів». Вже смеркало, коли Джироламо примкнув мій ланцюг. Разом з товаришами нас було п'ятеро на цій лаві. Навалився я на величезне відшліфоване долонями весло, Швидко сорочка моя змокрила, а тіло не лилося втомою. Поруч гнув спину Ярослав, за ним насупився Іван Нечитайло та криктав попльовуючи на долоні московський стрілець Філька Лук'янов, веселий русявий хлопець, порубаний татарськими шаблями під білим городом, а далі сидів шляхтич Яну Ніховський. Хорунжий війська польського, котрий 22 роки тому в часі Хотинської битви потрапив у полон до Джанибек-Гірея, а що пан Уніховський був людиною бідною і нікого не мав з рідні у Брацлавському воєводстві, звідки сам походив, то про викуп не наважився і мріяти, покладаючись лише на ласку Бога, перемовинами з якими і присвячував весь вільний свій час.